але ростиме лише біля дороги, де ходять люди. Знає, що на нього не звертатимуть уваги, аж поки не заболить рана, і він простить до теперішню байдужість подорожніх. Забуде свої образи і усією своєю снагою припаде до рани, бо він – подорожник для подорожнього. Не падати ти не могла, бо раціоналістичні урагани віку відчайдушно розгойдували землю під ногами всіх митців твого покоління. Падали, чи не всі, а знову підводились лише у держині, Катерина. Ти не єдина, я це знаю. І все ж мені, моторошно, коли подумаєш, що ти – жінка. До того ж, жінка з глухого українського села, де вишивання сорочки, розмальований півниками комин, дерев'яна ікона, розсяцькований глек та різблене ярмо на волячій шиї були речами такими звичними, що ними займалися лише знічев'я, щоб відпустити на волю фантазію. Але присвятити все своє життя півникам та візерункам не наважувався в Богданівці ніхто. Скільки століть бродило це високе зухвальство, цей сонячний екстаз у жилах твоїх бабус і прабабус, щоб отак потужно заграти твоїй душі? Ти, напевне, і сама того не знала, що твій не дуже зграбний і з граматичними помилками – Мекін вдоволено рогота, виправляючи їх олівцем, і ти сльозами на очах переписувала підпис у куточку картини з натори малювала Катерина Білокур. Був одним з перших жіночих прізвищ у нашому живописі. Зрештою, ти була байдужою до цієї першості. Спасибі тобі за цю єдину твою байдужість. Ніхто до кінця не збагне твоєї чаклунської таїни, бо й ти сама не знаєш. Гречно називаючи її та від людей вона, розумію, що тобі було б легше і радісніше намалювати квіти, виспівати в них себе саму до краплини, знаючи, що натомість цього солодкого самознищення тебе прибуде в тобі сто крат більше. Але щось невідступне, як передчуття кінця, кричить у твою свідомість: намалюй себе. Може, це волає твоя мовчазна таїна боячись першого подиху небуття. Я знаю, що ти зараз страждаєш, та я безсилий тобі зарадити, бо без цього страждання це вже будеш не ти. Намалюй себе, жінку. Іменем усіх квіків на землі прошу, намалюй. Для нього і для нас. Намалюй, бо через два десятиліття я так само страждатиму над твоєю таємницею, як і ти зараз. І тому намалюй. Хоч я знаю, що на твоєму автопортреті не буде відповіді, Та й настане ще загадковішою, майже містичною. І саме тому намалюй. Вона пересилила неміч і сіла на мішечок з пшеницею. Моркотав басаврюк біля ніг. Тихо тлумився домовичок на горищі за лежухом. Ворохобились шашлі в старих одвірках. Із кісток Катерини поволі виходила якась пекуча блискавка. Виходила в прохолодну глиняну долівку. Боліло збите коліно лікоть. Вона таки впала в саду, коли тікала від Петра, і десь тільки взяла сили, щоб підвестись. Може, тримаючись за стіну, перейти в свою кімнату так таки подивитися в дзеркало. Один єдиний разочок краєм одного ока. Навіщо, щоб злякатись самої себе? Коли ти можеш підвестись, то вставай і так, не шукаючи приключки. Ти ж не раз вставала. Ти поверталася звідти, звідки мало хто повертався, сказала вона собі і скрушно усміхнулася в мороці Фін Фінінспектор спершу зайшов до Нина полагодити кишенькового годинника. Він зупинився кілька днів тому, коли фінанге... фінагент зіскакував з брички, зачепився кишеною галіфе за її ажурні бильця і впав. Подейкують, що Никін ставив під праву брову збільшувальне скло і розглядав клієнта а лівим більмастим зіпсовані кишенькові бігунки, які вже не підлягали ремонту, бо їм відбито усі бебехи. Некій нібито сказав, що годинники він налагодить, а лише за спасибі для вдосконалення власного розуму розбирає і збирає людям на стінні ходунки. Отож, коли фінагент не образить його людської гідності грошовою подачкою, він залишить у себе цю розтелепану тарабельку і займеться нею на дозвіллі, а шановний гість хай і візьме його від часомір, який тут у глухомані лише збиває людей із звичайного життєого ритму. Тим часом Харитя, вона лише кілька тижнів тому стала дружиною никона і не знала, що де лежить, то щоразу бігла за порадою до Тетяни, першої никонової жінки. Засмажила яєчню, наскубла репучого пірічка, нашабатувала вудженого сала з прорістю, почекала никонового сигнального кивка головою, і принесла з комури прохолодну півлітру казоночки. Никін оглянув наїдки крізь побільшуване скло і сказав він агентові.